Знадобилося майже тисячоліття, аби курява давньої псепланетної пустелі Дюни зникла з атмосфери, осівши на ґрунт і воду, що зв'язали її. Минуло майже 25 століть, відколи на Аракісі в останнє бачили вітер, званий Піскозубом. Під час однієї тільки бурі цей вітер здіймав у повітря 20 мільярдів тонн пилу. Тоді небо Часто мало сріблясту барву. Фремени казали пустеля це хірург, який зрізає шкіру, аби з'ясувати, що під нею. Планета й люди складалися з численних шарів, їх можна було побачити. Мій сар'єр лише слабке відлуння минулого. Сьогодні я мушу бути піскозубом. Викрадені журнали. Ти відіслав їх до туону, не порадившись зі мною? Як це несподівано, Монео, ти давно вже не робив нічого настільки самостійного. Монео стояв на відстані приблизно десяти кроків від лето у похмурому центрі крипти, схилив голову, вдавшись до всіх йому відомих прийомів, аби не тремтіти, знаючи, що бог імператор може розгледіти і витлумачити навіть це було близько півночі. Лето змусив свого мажордома чекати й чекати. Молюся, щоб не образити цим мого владику сказав Монео. Ти мене розвеселив, але не захоплюйся цим надміру. Останнім часом я не можу відрізнити смішного від сумного. Пробачте мені, владику прошепотів Монео. За що ти просиш пробачення? Мусиш завжди вимагати присуду? «Не може твій світ просто існувати?» Монео підняв погляд на те страхітливе, закоптуроване обличчя. Він одночасно шторм і корабель. Захід сонця існує сам собою. Монео відчував, що стоїть на краю разючих откровень. Очі Бога імператора заглибилися в нього, пропікаючий, вивчаючий. «Владико!» «Чого ви хотіли від мене?» «Щоб ти повірив у себе!» Відчуваючи, що в ньому наростає внутрішній вибух, Монео сказав «Отже, те, що я не порадився з вами, перш ніж...» «Як тебе просвітило, Монео!» «Дрібні душі, що прагнуть влади над іншими, спершу нищать ту віру в себе, яку можуть мати ці інші!» Ці слова вразили Монео. Він почув у них і звинувачення, і каяття. Відчув, як гасне те, що майже збагнув, одночасно і страшне, і нескінченно бажане. Намагався знайти слова відповіді, але його мозок зоставався порожнім. Можливо, якщо він спитає Бога імператора «Владику, якби ви тільки виклали мені свої думки про…» «Мої думки зникають при контакті з ними!» лето вдивлявся в монео якими дивними були очі монео посаджені над яструбиним атрідівським носом живі неідеальні очі на обличчі з напрочуд правильними рисами чи почув монео ритмічне биття пульсу наближається малки наближається малки наближається малки Монео хотілося кричати від муки. Те, що він відчував, повністю зникло. Притулив обидві долоні до вуст. «Твій світ – це двомірна клепситра!» Звинуватив його Лету. «Чому ти намагаєшся стримати пісок?» Монео опустив руки і зітхнув. «Ви хотіли б почути правесільні плани, владико!» «Не будь надокучливим! хвій? Рибомовки готують її до... Ти узгоджував з нею плани? Так, владико. Вона погодила їх? Так, владико. Але дорікнула мені, що я надто дбаю про кількість справ, а не про їхню якість. Хіба ж вона не чудова, Монео? Вона помітила неспокій серед рибомовок? Думаю, що так, владико. Ідея мого одруження їх непокоїть. Тому я й відіслав, на Владико Звичайно, що так І Сіону разом із ним Владико, я знаю, що ви її випробували А вона... Вона відчуває золотий шлях так само, як ти, Монео Чому ж я боюся її, Владико? Бо ти понад усе цінуєш раціональність Але ж я не знаю раціональної причини мого страху, Владико Лето посміхнувся. Це наче гратися в надувні кубики в нескінченній чаші. Емоції Монео були чудесною п'єсою, виконуваною тільки на цій сцені. Як близько він підходив до краю, ніколи не помічаючи його. «Монео, чому ти вперто виймаєш фрагменти з неперервного континууму?» – спитав Лето. «Коли ти бачиш спектр», «Чи прагнеш якогось одного кольору понад усі інші?» «Владико, я вас не розумію!» Лето заплющив очі, згадуючи ті незліченні випадки, коли він чув це благання. Обличчя стали нероздільною мішаниною. Він розплющив очі, щоб стерти їх. «Доки залишиться хоч одна людина, щоб бачити кольори», вони не зведуться до смертної лінійності, навіть якщо ти помреш, Монео. «Що це за кольори, владико?» «Це неперервність, це нескінченність, це золотий шлях. Але ж ви бачите речі, які недоступні нам, владико, бо ви уникаєте їх!» Монео опустив голову, торкнувся під боріддям грудей. «Владико, я знаю, що ви досягли еволюційного рівня куди вищого, ніж решта нас. Тому ми вам поклоняємося і...» «Хай тобі біс, Монео!» Монео різко підняв голову і жахом глянув на Лето. «Цивілізації впадають у колапс, якщо їхні сили випереджають їхні релігії!» Сказав Лето. «Чому ти цього не бачиш? Хві, бачить!» «Вона іксіанка, владико. Можливо, вона...» «Вона рибомовка. Була нею від народження, а народилася, щоб мені служити. Ні!» Лето підняв одну із своїх рученят, коли мене спробував щось сказати. «Рибомовки стурбовані, бо я називав їх своїми нареченими. А тепер вони бачать чужинку, ненавченуся іноку, яка, однак, знає його краще, ніж вони». «Як це можливо, владико, якщо ваші риби...» «Що це ти кажеш?» «Кожен із нас з'являється на світ, знаючи, хто він і що має робити». Монео розкрив булорота, але закрив його, не промовивши слова. «Малі діти це знають», – продовжував ледо. «Лише після того, як дорослі зіб'ють їх з пантелику, приховуються знання навіть від себе самих». «Монео!» Розкрий себе, владико, я не можу. Вирвалося у Мео. Він дрижав від страждання. Не маю ваших сил, вашого знання про годі. Мнео мовчав, тремтів усім тілом. Лето заспокійливо заговорив до нього Усе гаразд, Монео. Я надто багато в тебе просив і бачу твою втому. Тремтіння Монео поступово припинилося. Він глибоко, давлячись, вдихнув. Лето сказав, На моєму фременському весіллі буде певна зміна. Замість водяних кілиць моєї сестри Ганіми використаємо кільця матері. Ледічані, Владико, а де її кільця? Лето перевернув громадя свого тіла на повозі і вказав на перехід між двома схожими на печери відгалуженнями ліворуч від себе, де в тьмяному світлі можна було розгледіти найбільш ранні поховальні ніші Атрідів на Аракісі. «У її могилі перша ніша. Забереш ці кільця, Монео, і принесеш їх на церемонію». Монео вдивлявся у понурий простір крипти. «Владико, чи це не святотатство?» Ти забуваєш, хто живе в мені. Тоді він заговорив голосом Чані Я можу робити своїми водяними кільцями що забажаю. Моне оскулився так, Владико, я візьму їх з собою до села Табур, коли село Табур? спитав Лето звичайним голосом. Але я передумав ми одружимося в селі Тоно.